ועשו את בגדי אהרון לקדשו לך הנולי. ואלה הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד ומעיל, וכתונת תשבץ, מצנפת ואבנת, ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו, לך הנולי. והם ייקחו את הזהב, ואת התכלת, ואת הארגמן, ואת תולעת השני,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 מעשה אבות, ונתת את שרשרות האבותות על המשבצות. ועשית חושן משפט מעשה חושב, כמעשה אפוד תעשינו, זהב, תכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש מושזר תעשה אותו. רבוע יהיה כפול, זרת אורכו, וזרת רוחבו. ומילאת בו, מילואת אבן, ארבעה טורים אבן, טור, אודם, פתדה וברקת, הטור האחד. והטור השני, נופך, ספיר ויהלום. והטור השלישי, לשם, שבו ואכלמה. והטור הרביעי, תרשיש ושוהם וישפה, משובצים זהב יהיו במילואותם. והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל שתים עשרה על שמותם. פיתוחי חותם איש על שמו תהיינה לשני עשר שבת. ועשית על החושן שרשות גבלות מעשה עבות, זהב טהור. ועשית על החושן שתי טבעות זהב, ונטת את שתי הטבעות על שני קצות החושן. ונתת את שתי עבותות הזהב על שתי הטבעות, אל קצות החושן. ואת שתי קצות שתי העבותות, תיתן על שתי המשבצות, ונתת על כתפות האפוד אל מול פניו. ועשית שתי טבעות זהב, ושמת אותם על שני קצות החושן.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 רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני, על שוליו סביב, ופעמוני זהב ותוכם סביב. פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון, על שולי המעיל סביב. והיה על אהרון לשרת, ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני אדוני, ובצאתו, ולא ימות. ועשית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 לרצון להם לפני אדוני. ושיבצת הקטונת שש, ועשית מצנפת שש, ואבנת תעשה מעשה רוקם, ולבני אהרון תעשה חותונות, ועשית להם אבניתים, ומגבעות תעשה להם, לכבוד ולתפארת. והלבשת אותם את אהרון אחיך, ואת בניו איתו. ומשכתה אותם, ומילאתה את ידם, וקידשת אותם, והכיהנו לי. ועשה להם מכנסי בד, לכסות בשר ערווה, ממותניים ועד יריכים יהיו. והיו על אהרון ועל בניו, בבואם אל אוהל מועד, ובגישתם או אל המזבח לשרת בקודש. ולא יישאו עוון, ומתו. חוקת עולם לו ולזרעו אחריו.